Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього ютуб-каналу За кожну підписку та вподобайку За кожен коментар та поширення Української має бути більше Гаррі Гаррісон Кульбабка Ганс лежав на лікарняному ліжку, і блідість його шкіри не поступалася білизні бентів на його голові. Побачивши нерухоме тіло чоловіка, Еліс не стрималася від сліз, але ж дорогою вона присягалася собі, що не буде плакати. «Будьте обережні», – попередив лікар, – «його не можна турбувати. Ваш чоловік обов'язково одужає». Перелом кісток і декілька шрамів – дрібниця для такого міцного чоловіка. «Привіт, кульбабко!» – розплющивши очі, посміхнувся їй Ганс. «Привіт!» Еліс взяла його за руку і через силу змогла зобразити посмішку на своєму заплаканому обличчі. «А в тебе ніс червоніє, коли ти нюні розпускаєш!» Еліс Відшукала у переповненій сумочці хустинку і витерла очі, дивуючись абсурду ситуації. Адже нині не чоловік мав її втішати, а вона повинна була підтримувати чоловіка. «Лікар? Лікар сказав, що тебе скоро випишуть», – схлипуючи промовила вона. «Ну, не так скоро, як би хотілося. От якби автівка їхала дещо повільніше», то в мене був би шанс поступитися їй дорогою. У дорожню пригоду може потрапити будь-хто. Ні, кульбавко, це не випадковість. Водій поставив за мету мене прикінчити, і йому це майже вдалося. — Кому? Кому і для чого це потрібно? — вигукнула у розпачі Еліс. — Ти повідомив поліцію? Ні вирішив не витрачати час на дарма. гер Отто Людвік Діффінбахер не із тих злочинців, хто робить помилки і залишає сліди, які здатні привести до нього. Я абсолютно певен, мене намагалися вбити, і тільки одна людина на світі могла отримати від цього вигоду. Сам того не помічаючи, Ганс до болю стис руку дружини, Еліс мовчки терпіла, не подаючи вигляду. Її чоловік, слідчий податкового управління, дуже рідко розповідав про свою роботу і зараз переривати його не хотілося. Якби одного разу ти познайомилася з Гером Отто, він би тобі навіть сподобався. Цей симпатичний, товстий веселун будь-кого... Зачарує за лічені хвилини. Він має бізнес продає на імпорт дерев'яні годинники на стіні із зозою. От тільки цей годинниковий бізнес прибутку не приносить. Тому справжній промисел Діфенбахера це шантаж, і що брудніший, то кращий. В'язниця за ним плаче, обурено промовила Еліс. Якраз я й намагався його туди відправити. І йому здалося, вочевидь, що я підібрався надто близько. Інакше б не було цього замаху. А найсмішніше у тому, що я не знайшов жодних доказів. Хоча б підозр вистачало і далеко не безпідставних. Якби Джасперсон не виїхав за кордон, я б, напевне, дізнався більше». Пролунав тихий стукіт у двері. У палату зазирнула медсестра. «Ми ж не хочемо перевтомитися», – натякнула вона, поправляючи на пацієнті ковдру. «Ой, так, вибачте!» Еліс попрямувала до виходу. «Любий, завтра я знову буду тут!» Генс на це тільки кивнув із заплющеними очима. Його дружина вийшла, намагаючись якомога тихіше причинити двері. Лікарню вона залишала майже у сутінках. Поміж будинками сіявся холодний дрібний дощ. Його краплі блищали на щоках Еліс, змішуючись зі сльозами. «Ні!» – вигукнула вона, стукаючи підборами по тротуару. «Все!» «Досить цирість розводити. Її тут і так достатньо. Чоловік лежить на лікарняному ліжку. Його мало не вбили, а вона... вона чим займається? Плаче і жаліє себе, остання нікчема. Може, не випадково Ганс називає її кульбабкою?» Еліс вважала, що це через її світле волосся, що вічно вибивалося і не підкорялося грибінцю. Вона так і норовило встати дибки, але тепер їй почало здаватися, що слово це має інший сенс. Можливо, десь в глибині душі Ганс вважає її справжньою кульбабкою, привабливою, тендітною, але не стійкою, порожньою. Їй не раз казали, що вона належить до такого лялькового типу жінок. Симпатична дурепа, предмет насмішок. Звичайно, щодо Еліс це несправедливо, але, напевно, багато хто помиляється щодо неї саме у такий спосіб. І в цю мить на темній, сирій, безлюдній вулиці вона зрозуміла, що потрібно робити. На її чоловіка скоєно замах. Закон і порядок нічого не можуть вдіяти, а ось вона може і зробить. Майже всю ніч вона пролежала, не змикаючи очей, зате склала план. Еліс не звикла жити сама, тим паче у готелі. Але її будинок був надто далеко від міста. А тепер вона була навіть рада, що оселилася тут. Це істотно спростить її завдання. Вранці вона вирушила у великий магазин, що спеціалізувався на магнітофонах, і перепробувала безліч апаратів, диктуючи і прослуховуючи записи, аж доки не зробила покупку. На це пішли майже всі сімейні заощадження, але ця справа була того варта. Повернувшись у готель, вона поставила на стіл великий стрічковий магнітофон. Переселення у цей номер теж обійшлося їй недешево, але їй були потрібні дві кімнати. Магнітофон буде у спальні, Провід від нього... Піде під зачиненими дверима, далі під килимом, потім під ніжкою столу до настільної лампи. Під її абажуром вона і сховає мікрофон. Довелося поекспериментувати, але зрештою все було налагоджено. Тепер, у якому б місці вітальні вона не перебувала, її голос доволі чітко записувався на стрічку. Залишивши всі налаштування і кнопки на магнітофоні ввімкненими, вона натиснула стіни вимикач. Світло згасло. Тепер магнітофон запрацює, коли вона натисне кнопку. Телефонний номер Діфенбахера Еліс знайшла у записнику Ганса і попросила готельного оператора з'єднати їх. Зробивши глибокий вдих, і, зібравши волю у кулак, вона слухала гудки виклику. Аж ось хтось підняв слухавку. «Транссевроімпорт!» – пролунав низький, позбавлений інтонацій голос. «Я хочу порозмовляти із Готто Діфенбахером. Вже розмовляєте?» «Ви не могли б приїхати до мене у готель? У мене є те, що...» «Може вас зацікавити?» «А вам не буде важко назватися?» Розмова проходила вкрай важко. Еліс ні на мить не забувала, що має справу із людиною розумною і обережною. Втім, і вигадана нею історія теж виглядала правдоподібно. Вона назвалася справжнім ім'ям, а ось прізвище назвала «Вигадане» аби Діфенбахер не міг пов'язати її із Гансом. Яку саме інформацію вона збирається продати, Еліс не сказала. Зате згадала Джасперсона, про якого чула від чоловіка у лікарні. І це спрацювало. «То ви зможете прийти?» – запитала вона. «Готель Роял, номер 618». О другій годині. Не гарантую, відповів співрозмовник. У мене діловий ланч, я можу затриматися. Хоча щось у його голосі натякало. Це все лишень відмовки. Зустріч відбудеться вчасно. Ну, що ж, початок виглядав оптимістично. Повісивши слухавку, Геліс помітила раптом, що в неї тремтять руки і вилаяла себе. Зараз не можна розкисати. Їй допоможе міцна каба. Та й ланч, напевно, не буде зайвим. Вона одягнула пальто і залишила номер, ретельно замкнувши двері. У ресторані готеля відвідувачів було багато, тому поїсти вона змогла нескоро. Було уже дві хвилини по-другій, коли вона вийшла із ліфта і поспішила до своїх дверей. Там, біля порога, чекав високий, міцно збитий чоловік у темному костюмі. Уеліс огидно занило під ключицею, коли він повернувся і глянув на неї крізь товсі окуляри у золотій оправі. Щоправ